Стівен Кінг, Долорес Клейборн Кілька разів я піднялася надто швидко, тож моя хитрість ні до чого не привела. Це було схоже на дискваліфікацію бігу на захибний старт. Потрібно було увірватися тоді, коли двигун працюватиме вже досить швидко, щоб його можна було миттєво зупинити. Але до того, як вона встигне навалити у свої величезні труси я досягала успіху в цьому, ви б теж призвичаєлися, якби знали, що вам доведеться піднімати 190-футову тушу старої леді, якщо ви помилитеся в часі. Схоже було, що ви маєте справу з ручною гранатою, начиненою лайном замість вибухівки. Я піднялася нагору, Віра лежала на ліжку, рот перекошений, обличчя почервоніло від напруги, лікті закопалися в матраці. Долоні стиснуті в кулаки і стогнала. М-ма-ма. Я вам ось що скажу. Єдине, що їй було потрібно, так це пара смужок лейкого паперу, що звисає зі стелі, щоб ловити мух. І каталог мод, щоб вона могла переглядати його прямо в ліжку. О, Ненсі, перестань прикушувати щоки. Як то кажуть, краще вже винести все назовні і пережити сором, аніж тримати це в собі та переносити біль. До того ж, у цьому є й справді смішна сторона. «Лайно, це завжди смішно», – запитай будь-яку дитину. Звичайно, коли вже все позаду, мені теж трохи смішно, а це вже дещо, хіба не так. Неважливо, що я опинилася у такій важкій ситуації, натомість дермові четверги Віри Донован нарешті більше не мають до мене жодного стосунку. Як вона могла бути божевільною, якщо чула моє наближення?» Вона була такою ж божевільною, як ведмідь, що збирається у вулик за медом. Що ти робиш на горі? питала мене Віра вередливим тоном, до якого вона вдавалася, коли я ловила її на гарячому. Сьогодні день генерального прибирання, Долорес, іди займайся своєю справою, я не дзвонила, і ти не потрібна мені. Але тепер я не боялася віри, а мені здається, я потрібна тобі, відповіла я. Це ж не шанель номер 5 несе від твоєї дупи, адже так. Іноді Віра намагалася навіть ударити мене по руках, коли я витягала із-під неї простирадло та ковдру. Вона пронизувала мене поглядом, ніби хотіла перетворити мене на камінь, якщо я не даю їй спокою. Нижня губа Віри відвисала і тремтіла від образи, як у дитини, яка не бажає йти до школи. Однак ніщо не могло мене зупинити. Будь-кого, але тільки не Долорес, дочку Патриції Клейборн. Я витягувала з-під неї простирадло за три секунди, і не більше п'яти секунд йшло на те, щоб стягнути з Віри труси, била вона мене по руках чи ні. У більшості випадків після короткого опору Віра здавалася, бо була спіймана на гарячому, і ми знали про це. Оснащення Віри було вже настільки старе, що процес, що набрав обертів, вже неможливо було повернути назад. Вередливо наказний тон. Віра знала, що цього разу програла, а найбільше у світі вона ненавиділа програвати. Навіть впавши в дитинство, ця мадам страждала від подібних невдач. Деякий час усе так і тривало, і я вже почала думати, що виграла не лише кілька баталій, а й усю війну загалом. Але я, мабуть, ще погано знала Віру. Прийшов день прибирання. Це було півтора року тому. Коли я все зробила, як завжди, і приготувалася до забігу на гору і до того, щоб застукати її. Мені навіть починало певною мірою подобатися усе це. Так часто траплялося й у минулому, особливо, коли у нас із нею бували хвилини перемир'я. До того ж я знала, що цього разу Віра планує ціле торнадо злайна, якщо, звичайно, я не встигну вчасно. Все було як завжди, окрім одного. Вона мала не просто день просвітлення, а цілий тиждень. Віра поводилася цілком розумно. У понеділок вона навіть попросила покласти дощечку на ручки й крісла, щоб розкласти пару паціянців, як у минулі дні. Але в міру того, як наповнювався її кишечник, настрій дедалі більше погіршувався. Адже вона нічого не видавлювала себе з самих вихідних. Я розуміла, що саме цього четверга Віра постарається віддати мені сповна. Коли о я витягла з-під неї судно і побачила, що воно сухе, як обгризана кістка, я сказала їй, «Чи не здається тобі, Віро, що ти зможеш зробити дещо, якщо добре піднатужишся?» «О, Долорес!» – відповіла Віра, дивлячись на мене каламутно-блакитними очима з виразом такої невинності, яка може бути тільки у маленького козеняти. «Я й так намагалася щосили, мені навіть стало боляче. Скоріш за все у мене запор». І відразу ж погодилася з Вірою. «Напевно, так воно і є. І якщо ти не зможеш полегшитись найближчим часом, мені доведеться згодувати тобі цілий флакончик проносного». «Але мені здається, що все обійдеться само собою», – заперечила Віра і посміхнулася. На той час вона була абсолютно беззубою. Не могла Віра носити і протези, якщо не сиділа в кріслі, бо могла проковтнути вставні щелепи та задихнутися». Коли вона посміхалася, її обличчя нагадувало печене яблуко. «Ти знаєш мене, Долорес, я вважаю, що природа сама впорається з проблемою». «Я добре знаю тебе», – пробурмотіла я. «Що ти сказала, Люба?» – спитала Віра таким солодким голоском, що її вустами таймед би пити. «Я сказала, що не можу стояти і чекати, коли ти спорожнишся», – відповіла я. «У мене багато роботи вдома, ти ж знаєш, сьогодні у нас генеральне прибирання». «Невже?» – вдавано здивуючись, спитала Віра, ніби не знала, який сьогодні день. «Із цієї самої мить, як тільки прокинулася. Тоді йди працюй, Долорес, щойно знадобиться, я покличу тебе». «Клянуся, що покличеш», – подумала я, але тільки через п'ять хвилин після того, як це станеться. Але, звичайно, цього я не сказала. Я просто спустилася вниз. Я дістала пилосос із комори, віднесла його до вітальні та підключила до розетки». Однак я не одразу почала бойові дії. Кілька хвилин я просто витирала пилюку. Я могла покластися на своє чуття. Я чекала, коли щось усередині мене підкаже, що настав час діяти. Коли це щось заговорило і сказало, що вже настав час, я крикнула с'юзі і шонні, що збираються пилососити килим. І кричала так голосно, що мене могли почути навіть мешканці прилеглого села, а не тільки королева мати, що лежала на горі. Увімкнувши пилосос, я піднялася сходами і довго чекати цього разу не стала, щонайбільше тридцять чи сорок секунд. Я знала, що почувши загрозу, віра поспішає. Тому, піднімаючись сходами, я перескакувала через дві сходинки. І що ви собі думаєте? Нічого, нічого. Окрім Крім того, як вона дивилася на мене, ось і все. Так спокійно, але впевнено та задоволено. «Ти щось забула, Долорес?» – пробуркотіла Віра. «Ага», – відповіла я. «Я забула кинути у цю роботу п'ять років тому. Припини це, Віро!» «Припинити що, Люба?» – спитала вона, мруживши очі, ніби не мала жодного уявлення, про що йдеться. «Припини мене розігрувати, о що!» «Скажи мені прямо, потрібне тобі судно чи ні?» «Ні», – відповіла Віра найправдивішим тоном, на який тільки була здатна. «Я вже тобі це сказала!» Вона ще раз усміхнулася до мене. Віра не сказала жодного слова, але їй і не треба було нічого говорити. «Я провела тебе, до Лори, сказав її вигляд. «Я чудово провела тебе». Але я не здалася. Я знала, що в її кишках накопичилося досить лайна. Я знала, що Віра чудово відіграється на мені, якщо почне раніше, ніж я встигну підсунути під неї судно. Тому я спустилася вниз. І зачекала хвилин п'ять біля включеного пилососа, а потім знову побігла. Але цього разу Віра вже не посміхнулася мені, коли я увійшла. Вона лежала на боці і спала. Чи мені це здалося? Я справді подумала, що вона задрімала. Віра обдурила мене. А знаєте, що кажуть розумні люди? Обдуриш мене якось, ганьба тобі. Обдуриш мене двічі, ганьба мені. Коли я спустилася вниз вдруге, я дійсно почала пилососити килим. Закінчивши роботу, я прибрала пилосос на місце і поспішила перевірити Віру ще раз. Вона сиділа в ліжку, відкинувши ковдру і спустивши прогумовані труси на жирні стегна. Чи не робила вона у штани? Великий боже, все ліжко було в лайні, саме воно було вимащене лайном. Лайно було на килимі, на кріслі каталці, на стінах, навіть на фіранках було лайно. Було схоже, що вона набирала лайножменями і розкидала його, як діти кидають одне в одного брудом, купаючись у ставку. Чи розлютилася я, та я репетувала, як божевільна. О, Віра, ах ти ж брудна сука, репетувала я на неї. Я не вбивала її Енді, але якби я колись зробила це, то саме того дня, коли побачила, на що вона перетворила кімнату, і коли вдихала той аромат. Правильно, я хотіла вбити її, немає сенсу дурити. А вона просто дивилася на мене із тим самим ідіотським виразом, який бував у неї, коли розум починав жартувати з неї. Але я чудово бачила чортики, що танцювали в її очах. І я чудово знала, хто із з кого жартує цього разу. Обдуриш мене двічі, ганьба мені. «Хто це?» – запитала мене Віра. «Брендо, це ти, Люба. Що, знову корови розбрелися?» Ти чудово знаєш, що на три милі довкола немає жодної корови з 1955 року, – закричала я. Я перетнула кімнату величезними кроками, і це було помилкою, бо однією туфелькою я потрапила в купу лайна, і впала на спину. Якби я дійшла до ліжка, то я справді могла б убити її. Я просто не змогла б зупинитися. Тоді я могла навіть підірвати увесь цей будинок до чортів собачих. «Не!» – відповіла вона, намагаючись наслідувати тон беззахисної старенької леді, якою вона і була більшу частину часу. «Не! Я нічого не бачу! До того ж у мене так сильно засмутився шлунок! Мені здається, у мене пронос!» «Це ти, Долорес?» «Звісно, це я, стара вішалко!» – відповіла я, надриваючись від крику. «Я тебе просто вб'ю!» «Уявляю, як С'юзі Пролс і Шона Вінтхем підслуховували тоді!» Стоячи на сходах, та ви вже й так встигли допитати їх, а вони вже постаралися підвести мене під монастир. І не треба розповідати мені казки, Енді, у тебе таке правдиве й відкрите обличчя. Віра зрозуміла, що їй не вдалося провести мене принаймні цього разу, тому вона перестала прикидатися, ніби вона зовсім погана, і перейшла до самооборони. До того ж я, мабуть, її налякала, озираючись назад. Я теж боюся самої себе. Але, Енді, якби ти бачив цю кімнату, як після обіду в пеклі. Я знаю, що ти це зробиш, закричала Віра у відповідь, якось ти справді зробиш це, ти мерзенна, сварлива карга, ти уб'єш мене так само, як убила свого чоловіка. Ні, мем, відповіла я, не так. Коли я буду готова прибрати тебе, я не турбуватиму себе приготуваннями, щоб вбивство виглядало як нещасний випадок. Я просто викину тебе з вікна, і однією смердючою сукою на землі стане менше. Я схопила її за грудки і підняла, наче я була суперледі. Зізнаюся, вночі поперек дав про себе знати. А наступного ранку я ледве ходила, настільки сильним був той біль. Я їздила до Костоправа. Він мені щось вправив, після чого спину трохи відпустило. Але остаточно я так і не одужала. Однак на той момент я абсолютно нічого не відчувала. Я витягла віру з ліжка, ніби я була маленькою дівчинкою, а вона пластмасовою лялькою. Віра буквально тремтіла від страху, і тільки розуміння того, що вона справді злякалася, допомогло мені взяти себе в руки, але я була брудною ошуканкою, якби не сказала, що зраділа, побачивши, наскільки вона налякана. Ой ой, хрещала Віра, ой ой, не, не викидай мене з вікна. «Не викидай мене, не смій! Відпусти мене! Мені боляче, Долорес! Ой, відпусти мене!» «Ох ти ж погань повзуча!» – вигукнула я і шпурнула її в крісло-каталку так сильно, що могла б вибити їй зуби, якби вони ще були в неї. Подивися, що ти наробила, і не намагайся переконати мене, ніби ти не бачиш, бо я знаю, ти бачиш, просто подивися!» «Вибач, Долорес!» – невиразно промовила Віра. Вона почала бурмотіти щось, але я бачила ці піглі, танцюючи іскорки в її очах. Я бачила їх так само, як іноді можна побачити рибу, крізь товщу чистої води, якщо пливучи в човні, перегнутися через край і подивитися в глибину. «Вибач, я не хотіла цього робити, я просто хотіла допомогти». Віра завжди говорила так, коли вона накладала в ліжко а потім розмазувала лайно по простирадлах. Проте того дня вона вперше зважилася прикладати. Я просто намагалась допомогти Долорес, ну просто божа кульбабка. «Сиди мовчки», – відрізала я. «Якщо ти справді не хочеш вилетіти з вікна, то тобі краще послухати мене». Я навіть не сумнівалася, що обидві ці дівки стояли на сходах і ловили кожне моє слово. Але тоді я просто кипіла від злості» щоб звертати увагу на подібні речі. У віри вистачило розуму, щоб заткнутися, як я їй і сказала. Але вигляд у неї був дуже задоволений. А чому б і ні? Адже вона зробила, що хотіла. Цього разу саме вона виграла битву. І стало ясно, як Божий день, що війна зовсім не закінчена. Я почала упорядковувати кімнату. На це пішло години дві. І на той час, коли я закінчила, спина моя співала «Аве Марія» Я вже розповідала вам про простирадла, і по ваших обличчях здогадалася, що дещо ви все ж таки зрозуміли. Важче зрозуміти її наполегливе прагнення такого безладдя. Я маю на увазі, що саме лайно не коло мені очі. Звичайно, воно не пахне ароматом троянд. До того ж і з ним потрібно бути дуже обережним, тому що воно несе в собі мікроби, як і соплі, слина або заражена кров. Але воно все ж таки змивається. То мав маленьку дитину, той знає, що лайно дуже легко відмивається. Отже, справа була зовсім не в цьому.